Спитала трохи здивовано Неоніла. Було їй трохи соромно показувати своє зворушення. Та от, захлопоталася, невинно відказала Олександра Панасівна. А що вони обої раків пекли, незрабно звернула на інше. Глянь, уже й тли насиплеться зі стелі. Чи не підмастити? Неоніла всміхнулася. Пішли спати, мамо, сказала тепло. У тебе все гаразд. Так само тихо спитала мати. «Здається, я виходжу заміж». Засміялася дівчина, і в її сміхові було стільки щастя, що Олександра Панасівна зітхнула. «Так, зразу?» «Виходить, що зразу?» «Ой, ці скоротічні шлюби!» «Це не скоротічний шлюб, мамо», – сказала Аноніла. Обличчя її м'яко і ніжно сяяло. «Це, скоріше, запізнілий шлюб». «Дай вам, Боже, щастя!» – зіткнула знову мати. «Коли подаватимете заяву?» «Завтра. Маю відпроситися з роботи. Тепер треба місяць чекати, поки розпишуть». «Ну що ж», – сказала мати. І сльоза блиснула в неї на оці. «Готуватимемо весілля». «Але ми не хочемо весілля, мамо. Мені вже не дев'ятнадцять, щоб про те кричати на весь світ. Та й сорому в тому нема». «Але він...» Знаєш, мама, він не терпить ніяких церемоній. Він підіймався в цей час по сходах Ганку. Дім був темний, і перш ніж зайти, він сів на приступці і запалив люльку. Темря була така глибока, що не бачив він ні річки, ні супротилежних горбів. Витинався тільки неподалік кострубатий каштан, і вогкобілів серед двору емальований умивальник. Відчував хлопець на серці мир, Дим хвилями розходився від нього, і цей дим, заповшив розчинене вікно, розбудив Галю. Вона встала, накинула халат і обережно пішла до виходу. Мигнула їй думка, чи не зачинила часом Оксана дверей на засув. Намацала залізо. засув був і справді засунутий. Галя якнайтихіше спробувала його відчинити, але брязкнула клямкою, тож коли виросла на порозі, Хлопець повернув до неї обличчя. «Ти стукав?» – тихо спитала Галя, сідаючи коло нього. «Ще не встиг. Хочу покурити». Так само тихо відповів він. «Це чудова ніч. А так сісти на ганку і покурити. Світ тоді такий умиротворений. Вже прагнеш умиротвореності Уяви собі. Останні місяці тільки й думав, що про цей дім на горі. Чому ж не приїхав раніше?» «Ще не був готовий». Я, як той плід, що важко і довго зріє, готує себе до якоїсь роботи, повернувся до неї і засвітив усмішкою. Чому ти так подумала? Мабуть тому, що трохи вірю в ті казки, що їх розповідала твоя прабаба. Прийшлі чоловіки цього дому, шукали спокою. Чоловіки ж тут народжені, навпаки. Чому дід Іван не жив у цьому домі? – спитав хлопець. Тут вистачило б місця йому, й його дружині. Цей дім – жіноче царство, просто сказала Галя. Він же хотів збудувати царство своє. Навідаєш, Марію Яківну? Обов'язково. Але хочу трохи обчухатись. Як тебе зустріла, Неоніла? Ми завтра подаємо заяву на одруження. Ну, то я тебе вітаю. Це все має відбутися, тихо, мама, зовсім тихо. «Що до нас, то в тебе тільки й родичів, що я, Оксана і Марія Яківна. Що ж до неї, там усе буде, як треба», – сказав він. І випустив такий клубень диму, що той заголубів навіть у темряві. Вони сиділи і мовчали, і відчули раптом, що то було дивне і химерне непорозуміння, що вони так довго були без зв'язку одне з одним». Відчув він, що коли б не було тут оцієї жінки, котра може вгадати його думки і знатяку, білої оцієї королеви з її палацем і теплою усмішкою, загубився б він навіки на несходимих своїх шляхах. «Добра мати і добра дружина», – подумав він. «Ось два первні, що повертають заблуклих до рідного дому». Батько зустрічає, а мати пригріває, коли ж нема батька, то дім – це мати. Галя думала щось подібне. Десь далеко і довго блукав оцей хлопець, частина їства її і тіла її. Не могла не відчувати його як себе, бо й був він частиною її. Те чуже і навіяне, незнайомі пласти, напрощені на ньому, розпадалися перед нею, як кожушки каштанів. Золототілий хлопчик прийшов раптом із ночі і сів отут біля її ніг. Тіло його світиться і грає жовтими переливами. Він наче золота статуя, тільки зуби його слонова кістка, а очі – аметист. Прилетів до неї, як прилітає до дітей жарптиця, і вона не могла не віддарувати йому ласкою. Сиділа коло нього, і йшло від неї до нього тепло. Знала він прийме його, як приймав колись із її грудей молоко. І хоч йому вже 27 років, він так само для неї той, кого треба нагодувати. «Я, мама», – сказав він сокровенно, – «почну від завтра читати книжки, які є в нашій бібліотеці. Вже зараз маю в собі особливе наповнення. Не знаю, що в мене з того вийде, але мені здається, Чекає мене попереду велика радість. «Це буде радість і для мене», – сказала Галя. І її голос став під цю хвилю трепетний. Зранку до ночі сидів він у бібліотеці. Часом лягав, часом ходив по кімнаті, тримаючи перед очима книжку. В роті в нього незмінна курила люлька. Дим стояв такий, що можна було б і сокиру вішати. Випливав із вікна, як із комина. Просочувався крізь дверні шпарки і тік через коридор до інших кімнат. Цей дим будив Оксану дівчина розплющувала очі і стиха проказувала супроти брата прокляття. Тоді ставала, розбита й повільна, і йшла до дзеркала і сердито душила на лобі чи підборідді, поодинокі прищі. спиняла кров ваткою за деколоном, тоді роздягалася зовсім і холодно і пильно вивчала своє тіло. Груди в неї були невеликі, але в стегнах була широка, понуро милувалася на своє тіло і тихо ненавиділа його. Робила перед тим таке дзеркалом зарядку і збуджена, розтривожена, накидала на голе тіло халата. Хлопець у бібліотеці свистів. Свист був різкий і неприємний, і Оксана затикала вуха пальцями. Так заходила вона до матері, що вже заходжувалася біля сніданку і з розмаху плюхалася на стільця. Хлопець ходив по бібліотеці, і його чавунні кроки відбивались у надальшому кутку дому. «Смердить, свистить і тупає», – казала крізь зуби Оксана, – «доведеться мені таки йти з дому». «Куди ж бо то?» – сміялася Галя, дивлячись на насуплене дівоче обличчя. «Світ за очі, мої нерви, як напнута гума». «А ти їх не напинай!» «Господи!» – схопилася за голову Оксана. «Коли це кінчиться? Господи! А він що, приведе сюди жінку?» «Це ще не вирішено!» – казала Галя, чистячи картоплю. «Може, ви не захоче жити в Олександрі Панасівни? Там теж досить місця. Але коли йому захочеться жити тут, я не перечитиму. Мені було б це догідніше, бо ти не такий дотепний співбесідник». Оксана сиділа понура – як предковічна богиня. Ну, то хай би вже женився скоріше, сказала вона. Мене все так утяжує. Мусиш вдягатися і роздягатися, зачиняючи двері, не можеш поблукати в нічному подомі, та й мало чого. А ми не могли б його випроводити назад у ті мандри. Хай би ще подивився світу. Оксана позмовницькому підмахнула матері. А так глянути збоку, засміялася Галя. То подумати можна, що ти ні в року лиха. Добре, що я знаю, це напускне у тебе. Як так напускне? Вставала обурено Оксана. Скільки мені коштує нервів здаватися при ньому отакою гречною. Вона присіла, розвівши поле халата, і отакою чарівною вона скорчила страшну фізіономію. Я при цьому, як позавчорашній борщ, всі оті ваші розумування... Фе, а все-таки він непоганий співбесідник. Сумнівної якості, знаєш, Оксана раптом примружилася, коли б він пішов жити до Олександри Панасівни, я б не ставилася до нього так беззастережно. А як би ти ставилася? Ніяк, сказала Оксана, задираючи носика, і йшла у двір витягати з криниці воду. Досі вона роздягалася тут, у дворі, догола і виливала на себе відро криничної води. Зараз брала те відро і бурмочучи під ніс прокльони – Волочила його в сарай, зачиняла на засібку двері, тоді роздягалася і повільно зливала на груди й спину людяні струмені. Це її влагіднювало, і виходила вона з сарая із обличчям янгола. В цей момент і з'являвся на порозі розхристаний і зачумілий брат, збігав зі сходів, не помічаючи янгольської подоби сестри і біг до вмивальника, кидав на швидкоруч кілька пригощ води в лице. І хапався за рушника. «Доброго ранку, братику!» – співала за спиною Оксана. «Доброго ранку, Ласочко, вигулькував з-під рушника хлопець. «Ти, я бачу, рання пташка!» «Мене збудив твій тютюновий дим!» – церемонно підтискала губи дівчина. «Він мене буде також!» – засміявся хлопець. «Ще під ранок сниться мені, що я закурюю, і це буде мене!» Оксана розширювала очі на такі братові резони. Тоді знову задирала носика і дефілювала повз нього в дім. «Алло, Оксана!» – кинув якось він їй. «Скажи, ти читаєш книжки з нашої бібліотеки?» «Я?» – повернулася Оксана. «До вашого відома я взагалі не читаю книжок». «А що ж ти читаєш?» «Я? А чи обов'язково щось читати?» «Я не читаю», – сказала вона, гордо зносячи підборіддя. «Я живу». «Він же читав, жадібно». Ненастанно, перериваючись тільки, коли кликала Галя його їсти, чи ж коли заскакував до неї сам перекинутися кількома словами, вечорами він спускався вниз, де чекала його наречена, і вони рушали тоді безконечні свої мандрівки, безперервно балакаючи і заповнюючи так прірву часу, що їх розділяла. Потім вони поверталися з пощемленими устами і з гарячими очима. Оксана раз підстерегла такий прихід, вона вийшла, щоб відчинити братові двері, які сама ж зачинила, а коли переступив він поріг, клацнула вмикачем. Побачила вона тоді дивне обличчя, ніжне якесь і несамовите, братові очі палали синім полум'ям, а губи червоно цвіли. Дівчина закусила легенько губу, бо це його обличчя викликало їй у душі незрозумілий трем. Він пішов до своєї бібліотеки, дошки важко репіли в нього під ногами, широка спина похитувалася, вона зорила йому вслід широко розплющеними очима, і щось несподівано тепле увійшло їй у душу. Здалося їй, що десь бачила вона таку важку, широку спину, від якої теж струмувала велика, загадкова сила – їй захотілося тоді якнайшвидше повернутися у свою кімнату і, закутавшись із головою в ковдру,